Portman, mechanikus London. India 1901. augusztus A legyek. Mindig azok az átkozott legyek. Herizon elhesegette az állandóan az arca körül legyeket, és egy órán belül már ötöntjére ellenőrizte a puskáját. A hőség még a szokásosnál is nyomasztóknak bizonyult, és Harrison haja izzadságtól csatakosan tapadta tarkójára. Egyenruhája pedig szűk és kényelmetlen volt. Két társa sem érezte magát sokkal jobban. Hergways egy közeli sziklán gubbasztott, és éppen nagyot húzott a kulacsából. Taylor pedig fel járkált, és nyomorúságosan rugdosta a port. Már csak két napjuk volt a hazaindulásig, de a hadnagy még most is kemény kézzel bánt velük, és kiküldte őket őrjáratra a fullasztó déli verőfénybe. Herizon a bajszalat alatt szitkozódott. A fickó egyértelműen el van terve magától. A sziklás kiszögelésről még éppen ki tudta venni a falut, amelyen át ide vonszolták magukat. Azt a néhány tanyát is düledező építményt, amelyek bár egymásnak dőltek, mintha mégsem találták volna megnyugtatónak ezt a közelséget. Harrison háta mögött egy sorfa jelezte a falu határát, balra pedig csak néhány távoli foltak tűntek a helyi földművesek, akik éppen zöldségültetvényeiket gondozták. Az egész környéket, mintha a várakozás lépköré lengte volna be, mintha a hely valahogy visszatartotta volna lélegzetét egy eljövendő eseményre várva. Harrison ásított, majd visszafordult a társaihoz, és egy közeli sziklához támasztott a puskáját. És mi lesz az első dolgotok, ha visszaérünk Londonba? Az elmúlt néhány hét során már százszor is eljátszották ezt a beszélgetést, és Harrison előre tudta, mit fog mondani Hergways. Azonban a beszélgetés mindannyiukat az otthonukra emlékeztette, ez pedig Harrison szemébe csak is jó dolog lehetett. Hergvész felpillantott a kulacsról, az ő arcára is kiült a társa mosolya. Hú, abban a pillanatban, ahogy kilépek a léghajóból, már megyek is a róka és kopóba. Hú, háj, már nagyon hiányoznak azok a szerencsétlenek, akik ott támaszták a pultot, Hú, és arra sem emlékszem, mikor ittam utoljára egy jó angol sert. Hergvész kuncogni kezdett, ahogy visszaemlékezett. Hú, utána meg ki tudja. Lehet, hogy kivonatozok Berkshire-be, és ott maradok egy kicsit a szüleim farmján. Aztán télóra pillantott, aki még mindig a az zavarodott arccal. Hargways az ingújával letörölte a homlokán gyöngyöző veritéket, aztán összeesküvő pillantással közelebb hajolt horizonthoz. Előle azonban már nem vagyok olyan biztos. A kulacsával a másik férfi felé intett. Nincs valami fényesen... Nem neki való az, amit idekint láttunk. Ezzel még jobban lehalkította a hangját. Lehet, hogy tévojtába kerül, ha végre haza jutunk. Szerencsétlen flótás. Herizon válasz nélkül hagyta a megjegyzést. Egyiküknek sem volt való az, amit itt láttak. Indiát egy világ választotta el Angliától, még akkor is, ha a felszínen a birodalom részét képezte. Már alig várta, hogy hazajusson, hogy elmeneküljön a hőség, a zaj, és a mindenütt jelenlévő legyek elő. Egy pillanatig télort figyelte, ahogy fel és alá mászkált, mint egy ketvezbe zárt állat. hergways persze igaza volt. India minden kétséget kizártan, megtörte szegény fickót. Ő maga se tudta, hogy lehet-e még téloron segíteni. De hogy tébolydába kerüljön, már a puszta gondolattól is kirázta a hideg. Egyszer már járt Tébújdalban, még Wadsfordban, és álmába időként még mindig a fülébe csengtek az ápoltak sikolyai, azokon a hosszú éjszakákon, amikor görcsösen próbált nem gondolni azokra a rémségekre, amelynek tanúja volt. Ha télóra óra vár, akkor mire számíthatnak a többiek? Harrison elfolytotta az újabb borzongást, és visszafordult Hergvészhez. Hát, ha szerencsém van, az én rúgtom, ott fog várni a léghajó kikötőbe, mire megérkezünk. Már a lány gondolata is mosolyra késztette. Még egy hét is karjába tarthatja, megpörgetheti a sápat napsütésben. A szíva, mintha kitörni készült volna a melkasából. Ez volt az, ami segített megőrizni a jó zeneszét. Ez volt az, amiért harcolt. Az élete otthon Angliában, és mindazok élete, akiket szeretett. Hergvész elmosolyodott. Ő már hallotta mindezt korábban. Újra a Herizon pedig megfordult, hogy még egyszer szemügyre vegye a látóhatárt. A háta mögül, mint a csoszogás hallatszott volna. Harrison először azt hitte, még mindig télor csizmás lába rúgdossal nap égette földet. Aztán meghallott valami csendes nyőszörgést, ami, mintha egy ilyet állattól jött volna. Hirtelen lúd kezdett. Lassan megfordult, a szíve hangosabban dübörgött. Az elébe táruló látvány már önmagába elegendő lett volna ahhoz, hogy tébolydába kergesse az embert. A télort fenyegető lény, mintha az alvilág legmélyéről bukkant volna elé. Az indiai parasztok szakat viselte, de inkább félig elrohadt hullának tűnt, mint embernek. A lény bőre összeaszott és hámlott, a szeme véredes volt, a haja lógott az arcába. Fogai előtűntek, ahogy veszettül vicsorgott télóra. Herizon felfedezte, hogy a rémség a közeli fák mögül mászhatott elő, amíg nem figyeltek oda. Taylor térde kényszerült előtte, és a karjával védte az arcát, mintha eltüntetné maga elől ezt a szörnyűséget, ha elég erősen koncentrál. Harrison gyorsan a puskájáért nyúlt, és remegő kézzel megpróbálta célba venni a borzasztó teremtményt. Hergvész addigra már talpon volt, és kivont rohant előre, hogy lecsapjon a szörnyetegre. Harrison remegve emlékeztette magát, hogy lélegezzen és nem mozduljon, ahogy megvetette lábát és célzott. A lövéssel egy időben a puska adja megrúgta a vállát. A szörnyeteg egy pillanatra hátra tántorodott, aztán újra nekilódult és télorra támadt, aki teljesen átadta magát a rémületnek, és úgy tűnt még arra is képtelen, hogy védekezni próbáljon eme ördögi teremtmény ellen. Harrison döbbenten figyelte, ahogy a szörnyetek végig szántja Taylor arcák, csontos ujjait a szemgödrébe válja, és a földre zuhanó férfi egykoron csinos arca helyén nem marad más, mint véres romok. Télor még utoljára felvonyított, mielőtt Némán a földre roskat volna. A rémség most Hergvész felé fordította a figyelmét, akit a Düh, miután tanulja volt a sorsának. Hergrace minden erejével a tántorgó szörnyetek felé sújtotta a kardjával. A penge mélyen felhasította a rémség melkasát, átvágott bört, ízmot és csontot, de még így is alig lassította le a lény. Harrison döbbenten látta, hogy az nem adta jelét sem a fájdalomnak, sem zavarnak, ahogy Hergrace megpróbálta kiszabadítani a szörnyetek szézzúzott bordái közé ékelődött kardját. Harrison újabb lövést adott le, minden eredmény nélkül és miután végre elfogadta, hogy puskájait semmit sem ér, földre dobta a fegyvert. Helyébe pedig kirántotta a szabjáját, és gyorsan társa segítségére sietett. Horizon lendületből előre döfött, felnyásalta a szörnyeteget, kardját markolatig nyomva a rémség hasába. Aztán megforgatta a kardot, ezzel is kétségbe esetten próbálta lassítani az undormány támadását, vagy legalább valamiféle reakciót kicsikarni belőle. Mindezen közben a lény továbbra is hergvészszel hadakozott, aki már lemondotta arról, hogy kiszabadítja a fegyverét, és most ököllel csapkodta a szörnyeteg arcát, így próbálva szabadulni a karomszerű szorításából. Egy pillanat múlva a hergvész mozdulatai rángatózásba fordultak, amikor a katona már nem talált fogást a támadóján. Az pedig magához rántotta őt, és egyetlen szörnyű harapással feltépte hergvész torkát. Harrison izonyodva rántotta ki szabjáját a szörnyetek gyomrából, és arra a karra cézott, amely továbbra is barátja Ernyek testét tartotta. A penge átmetszette a kart, könyökből lenyeste a végtagot, ezzel pedig a halott Hergwinsz a porba hullott. A sebből sötét vér de magát a szörnyeteget a legkevésbé sem zavarta a sírülés. ugrott Harrisonnak, és rávetette magát a férfi alsó karjára, ahogy az megpróbálta védekezően maga elé emelni a fegyverét. Harrison felüvöltött fájdalmába, és kétségbeesett szabadulási kísérletként a rémség felérúgott. Érezte a dögből áradó rohadászagot. látta a vadállati érséget a cikázó embertelen szemek mögött. A barátai iszonytató halála láttán Harrison ösztönei egyetlen üzenetet csívítottak a fejébe. Futás! Minden erejét összeszedve belemarkolt a lényhajába, és elrántotta a karját a szörny szájától. A mozdulat lévén bőr és izom a csontról, ahogy egy hatalmas húsdarab maradt a rémség áll között. Herizon kis hián elájult a fájdalomtól, de még belemélyeztette karját a szörny melkasába, majd sarkon fordult és menekült végigdöbörgött a szikkat földön, ahogy csak a lába vírta, leszágódott a tisztás oldalán, végig a falu felé, miközben balkarja haszna vehetetlenül lógott az oldalán. A hátrahagyott szokatlan répség belkasából pedig még mindig kiállt a szabja markolata, a hiányzó karcsonkjából még mindig fröcsögött a sötét vér. A szörny pedig megfordult, belekapaszkodott télor friss tetemébe, aztán lassan elindult vele a fák felé. London 1901, november. A szobában csak úgy nyüzsögtek a szellemek. Felicity Johnson legalábbis ezt szerette volna elhitetni vele. Sir Maurice Newbury, miután a fárasztó napot töltött a British Library poros könyvkupacai között, csendes türelmetlenséggel dobolt az asztalon. A vacsora egyáltalán nem úgy alakult, ahogy várta. A vendégek egyenlő távolságban foglaltak helyet egy nagy, kör alakú asztal körül. Arcukra ragyogott a gázlámpák halvány fényében. Az asztal tetején felfordított poharak, tarotkártyák, magyar levelek és egyéb kellékek hevertek. A háziasszony pedig meccső kiáltásai közepette éppen megkísérelte feltámasztani a halottakat. Newbury, aki határozottan nem nyűgözött le ez a színjáték, az asztal körül ülő többi vendég arcát fürkészte. A fél nem volt könnyű leolvasni az aczki fejezéseket, de úgy tűnt, sokakat megbabonázott a nő előadása, ahogy összeszorított szemmel, kimerett testtel hadonászott, és sivított, mintha valamiféle földön túli szellem szállta volna meg. Most éppen Meredith York halott bátyáról zagyvált valami, a szerencsétlen nő pedig itta minden szavát. Úgy zokogott a férjek arján, mintha valóban elhitte volna, hogy a síron tűről kapott üzenetet. Newbury a mellette ülő férfi pillantott és vállat van. Sir Charles Brainbridge a New Scotland Yard főfelügyelője volt, Victoria királynő egyik kedvelt ügynöke, és az egyik legracionálisabb ember, akivel Newbury valaha is találkozott. Egy percig sem gondolta, hogy régi barátja bedőlne féle badarságnak. Sir Charles tíz évvel volt idősebb Newbury-nő, halántékánál már enyhén őszült a tömött és bozontos volt, a szeme ragyogó, tekintetében huncutság, és az alkohol üveges patinája csillogott. Mikor észrevette barátja fájdalmas arc fejezését, Bainbridge elmosolyodott. A villódzó fény élesen kiemelte vonásait. Ő nyilvánvalóan jóval elnézőbb volt a házi azt, hogy kapcsolatban. Newbury elkeseredetten nyúlt a brandyéjét. Néhány pillanattal később Miss Johnson kifulladva hátra vetette magát a székébe. Szeme hirtelen kipattan, kezét döbbenetett nyívemre kapta a szája elé. A vendégekhez fordult. Sikerült! Meredith jót határozottan bólintott, majd egy pillanattal később, amikor felcsavarták a gázlámpákat, és a szoba újra meleg, narancsos fényben úszott, a kis közönség lelkes tapsai jutalmazta a háziasszony. Newberry hátradólt a székében, és megkönnyebbülést töltötte el, hogy véget ért az előadás. Megdörzsölte az arcát, és érezte, hogy lassan úrrá lesz rajta a csükkedés. A többi vendég már belemerült a beszélgetésbe, amikor ő indulásra készen szeműre vett a társaság. Szerette volna elkerülni, hogy véleményt kelljen nyilvánítania az esti programról, nehogy véletlenül megsértsen valaki. Megkocogtatta barátja karját. Charles? A másik férfi felé fordult. Newberry elnyomott egy ásítást. Hív az ágy, és szándékomban ágyalok szerrel hazamenni. Csatlakozik hozzám. Bainbridge nem lettezte derültségét. Ennyire szabadulni akar, Newberry? Tettetett helytelenítéssel megrázta a fejét, de alig leplezte mosolyát. Volt egy olyan érzésem, hogy maga mindezt nem találja majd kedvére valónak. Jöjjön, köszönjünk el a barátainktól, és indulhatunk is. A két férfi egymás mellett áll. Felisíti Johnson pedig majdhogy nem felúrott a székéből, ahogy a szemes arkából észrevette őket. Gyorsan megpaskolt a Meredith York kezét, majd indulni készülő vendégei felé fordult. Na hát, uraim, ugye nem akarnak már is távozni? Newberry megkerült az asztalt, és kezet fogott Miss Johnsonnak. Attól tartok szólít a kötelesség, Miss Johnson. Mint csásnak, mint nekem találkozunk van holnapkor reggel. Köszönöm a kellemes estét. Itt azonban megállt, nem tudta, hogyan folytassa. Igazán figyelemrem, méltó szórakozás volt. Ezzel udvariasan fejet hajtott, és megfordult, hogy átvegye a kabátját az ajtó mellett álló komornyítól. Miss Johnson elképett arcot vágott, és némileg dadogva válaszolt. Mindig öröm önt a köreinkben tudni, Sir Morris. Bainbridge felé fordult, aki épp akkor vette le a botját a folyosónáló kalaptartóról. És önt is, Sir Charles. Remélem, hamarosan mindkettőjüket viszont láthatjuk. És ezzel visszatért a szobába, hogy átadja magát Meredith, York és a többi vendég imádatának. kint a járdád dérborítottak. Newbury felhajtott a gallériát a csípős téli szél ellen. Az égen teli hold ragyogott, az éjszaka tiszta volt, és a járó lélegzete köt felhőket képzett a hideg levegőbe. Newbury mélyen beszívta a csípős levegőt, és nyilvánvalóan megkönnyebbült, hogy megmenekült a Miss Johnson által rámért további kényelmetlenségektől. Bainbridge sét a pálcaja, ritmikusan kopogott a földön menet közbe, és ahogy a Piccadilly felé haladtak, a pálca gazdája Newberryhez fordult. Igazán Newberry, muszáj volt annyira megbántani a Miss Johnson-t. Hogyan már csász? Az a nő egy lépacs, Olyan dolgokkal játszik, amelyekről fogalma sincs, és tréfát üz Mrs. York gyászából. Az e féle játék veszélyes és ártalmas. Sóhajtva megrázta a fejét. Nem akartam sértődést okozni, csak tudatni akartam vele, hogy minket nem csapott be a kis mulatságával. Ön is ugyanolyan jó tudja, mint én, hogy egyetlen szellem sem volt jelen abban a szobában. A két férfi megállta, hogy a gőzvasút elgördült mellettük. A hatalmas gőzmozdony dübörgött, ahogy a fűtő a lángokat szította, a kocsik pedig végigzötyögtek a macska köves úton, a fakereket csikorogtak a teher alatt. Newbury bepillantást nyert néhány kocsiba, ahogy a vonat elhúzott előtte. Látta az aprócska fülkékben kényelmesen bevackolódott embereket, akik uti céljuk felé szágúdottak. A sofőr melegen beborkolózott az elemek ellen, ahogy fent ült a mozdony tetején, és kesztyűs kezével szorította a hatalmas kormány. Newbury és Bainbridge nézték, ahogy a vasút elzörgött az éjszakába, miközben a bérkocsik és a hagyományosabb lovasfogatók kitértek az útjából. Newbury elmosolyodott. Eljött az idő, hogy a múlt utat engedjen a jövőnek. A két férfi átkelt az útesten és folytatták útjukat. Newbury úgy döntött, ideje témát váltani. Mondja csak, Charles, van valami fejlemény a legutóbbi ügyében? A másik férfi felsúhajtott. Há, semmi. Úgy tűnik, mindenhol abban a nevetséges történetbe botnunk a világító rendőről. Nagyon megnehezíti az embereim életét. Járőröz, és közben állandóan leszólítják őket. Senki nem hajlandó válaszolni a kérdéseikre, és maguk a járőrök sem akarnak kimenni éjszaka, nehogy összefussanak ezzel az átokverte fickóval. Babonás idióták! Newberry hirtelen nagyon komolynak tűnt. Charles? kocogtatta meg a barátja vállát. Nézze csak! Kikben dúlnak most az indulatok? Ne vesse el olyan gyorsan ezeket a történeteket, legalábbis addig ne, amíg nincs valódi bizonyítékuk az ellenkezőjéről. Bainbridge hitetlenkedve pillantott rá. Egek, Newbury! nem mondja, hogy maga hitelt ad ezeknek a nevetséges meséknek. Nyilvánvaló, hogy ez is ugyanolyan vadalság, mint Miss Johnson szellemei. Newbury tétovázott. Néze, Charles. Tudom, hogy lenéző voltam is Johnsonnal szemben. De ma egész nap a British Library-be kutattam. Hát, ha találok valami utalást egy világító rendőre, és biztosíthatom magát, több van ebben a dologban, mint ahogy első ránézésre gondolnánk. bainbridge Bridge támaszkodva megállt. Hogy érti ezt? Bolt egy eset úgy tizenkét évvel ezelőtt. Néhány kis tírű tolval megölt egy rendőrt, aki éppen rosszkor volt rossz helyen. Tudja, hogy megy ez ilyesmi. Bainbridge bólintott. Nos, egy hónappal azután, hogy a testet elhantolták, egy világító rendőrt láttak feltűnni a ködben, a White Shepherd környékén, akinek sápadbőre kékes színben játszott. Aztán egymás után kerültek elő a tolvajok holtestei, mindegyiket megfolytották és mindegyiket a város ugyanazó részén hagyták. Tanuk állították, hogy látták a halott rendőrt, aki visszatért a sírból, hogy bosszút álljon a támadói. Miután az utolsó tolvaj holteste is előkerült, a világító rendőrt sohasem látták többi. Newberry megállt. Mostanáig legalábbis. Különböző újsághírekből raktam össze a történetet. Bainbridge vállat Valószínűleg a többi fiú tehette az őrsről, akik ezzel a történettel akarják leplezni a bosszújukat. Nem veszik könnyen, ha egy közülük való a sírba kerül. Most newberry volt az sora. Előfordulhat, hogy ez a helyzet, de amíg nem tudunk többet, szerintem követnünk kell ezt a szálat. Lehet, hogy végül valóban badalságnak bizonyul majd, de nem kellene elvetnünk addig, amíg nem vizsgáltuk meg kicsit közelebbről. Hát legyen! Bainbridge a szája elé tartotta a kezét, ahogy köhintett. <gül> Gyerünk, elég volt ebből a hidegből! Newbury megindult a barátja mellett. Nem mind a meg velem valamit a wi fi megdöbbentően jó a brandyjuk. Bainbridge már éppen válaszolt volna, amikor egy hirtelen erőteljes szélroham mindkettőjüket hátrőlütte egy lépéssel. Az idősebb férfinak pedig bele kellett kapaszkodnia a kalapjába, nehogy elvigy a húzat. Felnézett. Átkozott lékhajó! Jobban örülnék, ha nem repülnének ilyen alacsonyan a város felett. Newbury nevetve követte barátja tekintetét. Egy óriási hajó szállt éppen fölöttük, megcsillantak rajta a város fényei. a hold pedig kis időre eltűnt mögötte, aminek köszönhetően a két férfit beborította a sötétség. Az elmúlt néhány hónap során a léghajózási vállalatok forgalma nagymértékben fellendült, és alig győztek új hajókat építeni és légikikötőket kialakítani. A londoni égen egyre gyakrabban tűntek fel ehhez hasonló méretes hajók, ahogy a birodalom egyre nőtt és egyre több embert talált jövedelmező üzletet külföldön. Miután a szállítmányozó cégek szintén meghódították az eget, már nem volt szükség arra, hogy valaki hosszabb időre, külföldre költözzön, és számos üzleten már ért a lehetőséggel, hogy lányvállalatokat hozzon létre Indiában, Amerikában és a nyugat-indiákon. Maga Newbury ugyan még sem utazott ilyes hajón, de szerelmese volt a közlekedéseme formájának, és csodálattal nézte, hogy a hajó lustán elúszott a feje fölött feltehetően egy a város déli részén található légik kötő felé. Majd Bainbridge-re pillantott, akinek végre sikerült biztonságosan visszahelyeznie a kalapját. Nos, mehetünk a Whitefriar-be? Bainbridge megdászta a fejét. Hmm, ma este nem, barátom. Meglehetősen elgondolkodtattak a szavai, és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy Miss Johnson deszertje igencsak megült a gyomromat. – Nincs már olyan erős szervezetem, mint egykorom. Newbury elmosolyodott. – Nem vitatkozom. Kinyújtotta a kezét, barátja pedig megszorította. – Tudassa velem, ha bármilyen előrelépés történik az ügyben. Addig is, jó szakát kívánok. Ezzel megfordult, és elindult a White Friars Club felé, miközben csodálattal szemlélte a tovasuhanó léghajó után maradt ős az égen. Newbury hátradőlt székében és sóhajtva terítette maga elé a The Times az reggeli számát. Miután előző este hazatért a White Friars Clubból, képtelen volt elaludni. Hajnal hasadtával azonban felkelt, felöltözött és bérkocsiba jut, hogy Chelsea-beli szállásáról elhajtasson a British Múzeumban lévő irodájába. Szinte hallotta magában, ahogy házvezetőnője Mrs. Bradshaw ékes skót tájszólásban elmondja majd mindennek, amiért megint csak nem tájékoztatta őt a terveiről. Ám Newbury azt is tudta, hogy Mrs. Bradshaw már hozzászokott kiszámíthatatlan életviteléhez, még akkor is, ha vele szembe továbbra is felháborodást tettetett. Odakint a nap felkelt a város fölé, és az utcák fokozatosan életre keltek, ahogy az emberek elindultak napi ügyeik intézésére. Hamarosan a múzeum is megtelik majd a tudós kollégákkal, nem sokkal után pedig megérkezik majd a közönség is, hogy félelemmel vegyes csodálattal tekintse meg a tárolókban elhelyezett tarka kiállítási tárgyakat. Míg általában folyamatosan dolgozott valamiféle ügyön, amelyel a Scotland járnak vagy éppen egyedül munkálkodott, azért továbbra is megtartotta állását a múzeumban. Tapasztalt antropológus volt szakterülete pedig az ősi emberi kultúrákba felbukkanó vallások és természetfeletti gyakorlatok. Tudományos munkája nem egyszer összecsengett nyomozói tevékenységével. Jelenleg éppen egy a bronzkori Európa druida törzseinek rituáléról szóló cikken dolgozott, azonban már egy hete alig haladt vele. Mivel eltökélte, hogy segít régi barátjának Bainbridge-nek kézre keríteni, a Whitechapel környékén történt különös folytogatásos gyilkosságok elkövetőjét. Az, hogy a tetpes természet fölötti eredetű lehetett, csak még jobban megerősítette abban az elhatározásában, hogy végigviszi az ügyet. Sőt, mi több, ez a felfedezés bizonyította, hogy az ügy szorosan az ő területébe tartozik. Miután előző nap röviden beszámolt a királynőnek a dolgok állásáról, minden perc, amelyet Bainbridge nyomozását segítette, hivatalos ügynek számított. Newbury ásított egyet. Még mindig korán volt, és a titkárnője csak később fog megérkezni az irodába. Ő pedig elepedette csészetejájét. Az asztalon heverő újságra pillantott, de nem figyelt igazán az egyik politikus, szenzációs, pénzügyi botrányát taglaló cikre, amelyet követni próbált. Elegáns, fekete öltöny viselt, fehér inget és vörös nyapkendőt. A haja sötét volt, az éjszaka színe, hátra fésült, pedig simára bodott vált. A szeme egészen döbbenetesen smarag zöld volt. Egy felszínes megfigyelő harmincegy néhány évesnek becsülhette volna, ám igazság szerint Newbury már negyvenedik életéve felé közeledett. Ahogy léptek hangját hallotta a szomszédő szobából, felnézett és kiszólt. Jó reggelt, Miss Coulthard! Ha elrendezkedett, kérem, főzön egy teját. Ezzel visszafordult az olvasmányához. Egy pillanattal később valaki koppantott az ajtó. Newberry nem nézett fel az újságjából, amikor kinyílt az ajtó, és valaki belépett. Köszönöm, Miss Coltheart, remélem, jól van. A nő megköszörülte a torkát. fél felpillantott a szövegből. Na hát, drága Miss Hobbs, elnézését kérem. Néhány pillanatig zavartam matatott az asztalon, és nem tudta, hogyan tehetné jóvá tévedését. Attól tartok, még mindig nem szoktam hozzá, hogy nem egyedül vagyok az irodában. Jöjjön be, kérem! A zavar minden látható jelével az arcán félig felemelkedett az asztal mögött, ahogy újonnan felvett aszisztense, Miss Victoria Hobbs belépett a szobába, és helyet foglalt előtte. Csinos, barna hajú lány volt, a húszas évei elején. Az alakja kecses, de tel fehér blúzt, szürke kabátot is hozzáillő szoknyát visel. Miss Hopes elmosolyodott. Nem kell elnézést kérnie, Sir Morris. Egy ilyen apróska tévedésnél több kell ahhoz, hogy megsértődjek. Newbery viszonozta a lány mosolyát. Remek, akkor talán rendezkedjen be minálunk, De előbb... Hogy áll a tej a főzéssel? Egy órával később, és a folyamatos Earl Grey utánpótlás biztosítása után az idődába beindult a nyüskés. Newbury átnézte az előző napi jegyzeteit, és megpróbált valamiféle logikát találni a különböző újságcikkek és az állítólagos csillogó rendőr white felbokkanása mögött. Homlokán mély rányt jelent meg, ahogy elmerült a gondolataiba. Veronika éppen a szoba másik végében álló íróasztalt takarította le. Kipakolta a saját holmját és rendszerezte azt a rengeteg kóbor jegyzetet, amelyek a fiókból és az iroda további pontjain bujkáló kupacokból kerültek elő. Kabátját felakasztotta a szék háttámlájára, bergyújtotta a brúza ujját, és úgy esett neki a rendetlenségnek, mintha az valamiféle megszelítítendő vadállat lenne. Nyugborőt kellőképpen lenyűgözte a lány vehemenciája. Erre a jelenetre esett be a zaklatott Miss Kulthardt akinek septébe felkötött kontjából időközben tincsek szabadultak ki, melyek az arcába hullottak, ahogy a hölgy megállt az ajtóba, hogy kifújja magát. Newbury és Veronika aggódó pillantást vetettek rá. Newbury azonnal talprogott, és arcára kiült az aggódó. Drága Miss Kultár, hát mi történt? A nő mint mintha félt volna attól, amit ki kell mondani. Veronika biztató hogy küldött felé. Jaj, uram, a bátyámról van szó Jackről. Tegnap eltűnt, és attól tartunk, hogy ő is annak a szörnyű kornak lett az áldozata. Newberry nyugtalanul állt egyik lábáról a másikra. Teljesen átérzem az aggodalmát, Miss Coulthard. Nézze, intett a látogatói szép felé. Jöjjön és üljön le egy kicsit, Miss Hopes, pedig készít önnek egy csészeteját. Bocsánat kérően pillantott Veronikára, a lány pedig csak intett, majd átment a másik helyiségbe, hogy feltegyen egy újabb kanna teját. Newbury t Miss tette a kezét, és megpróbálta megnyugtatni titkárnőjét. Most pedig mesélj el pontosan, mit tud az esetről. Az aprócska nő fájdalmas arccal nézett fel rá. Igazság szerint, uram, nincs sok mesélni való, mint mindig Jack tegnap reggel is elindult munkába a Fitchert és Browns ügyvédi irodába, és nem jött haza. Nyugtalan éjszakánk volt, aggódtunk, hogy vajon mibe keveredhetett bele, mivel Jack sohasem kóborolt el esteinként. A sógornőmmel ma reggel első dolgunk volt, hogy elmenjünk az irodába és kérdezősködjünk a fivérem létéről, és úgy tűnik, hogy tegnap nem ment be dolgozni. Ezzel szívedtépő tört fel belőle, mert kettős kezével próbálta visszanyomkodni a könnyeit. Fogalmuk se volt, hogy merre lehet a bátyám. Vagy miért nem jelent meg tegnap az irodába? Newbury több dőlt hátra a székébe. Biztos vagyok benne, hogy ha utána járunk a dolognak, megtaláljuk a megfelelő magyarázatot. Ön miért gondolja, hogy a kór állhat a dolog mögött? Ahogy a tejáskanna füttyszava felharsadta a másik szobába, Newbury felkapta a fejét és észrevette, hogy Veronika az ajtóból hallgatja a beszélgetést. Egyetértően bólintott, aztán figyelmét újból az előtte zokon nő felé fordította. Szörnyű dolgok történtek a környéken, uram, igazán szörnyű dolgok. Békétlen lelkeknek hívják őket. Megfertőzte őket a pest is, ködös éjszakákok, kintántorognak az utcákon, és embervére szomjaznak, mint a vadállatok. Szemük vérbe forog, és bőrük hámlik. Két lából járó hullák ezek, akik járókelőkre várnak a sötétben. A kor esztelen szörnyetegekké változtatja őket. Miss Coutard keresztetvetett, hogy emerémséges teremtményeknek még a gondolatát is előzze magától. Newberry bólintott. Én magam is hallottam erről a jelenségről, Miss Coulthard. Úgy vélik, hogy az Indiából hazatérő katonák hozták be a pest is, ami az agyat támadja meg és lerontja a testet. Jacket megharapta az egyik ilyen tete? Nem tudunk róla, hogy megharapták volna. Jacknek több eze van annál, mint hogy ilyen időben az utcán kódoroljon a sötétség után. De attól tartok, hogy tegnap munkába menet összeakadhatott egy ilyen rémséggel. Sűrűköd volt Brixtonba, és megtámadhatták, mielőtt el tudott volna menekülni. Newbury megrázta a fejét. Ez nem valószínű, Miss Coulthard. Amennyire tudom, a pestis áldozatainak fájdalmat okoz a nappali világosság. Így, ha nem kényszerülnek rá, nem mennek ki a napra. Ne feledje, hogy állati vágya köztönzik őket, nem racionális emberi motivációt. Emellett pedig a harapás után a betegség néhány napig lappang, a tünetek csak azután jelentkeznek. Ha a bátyát valóban megtámadták volna az utcát, akkor igen valószínű, hogy tudattánál maradt, és orvosi segítséget kér a legközelebbi kórházban. Így hát biztos vagyok benne, hogy más magyarázata van az eltűnésének. Miss Coulthart még mindig reszkedett. Valóban úgy gondolja? Newberry elmosolyodott. Valóban. Számos dolog adódhat, ami miatt az ember nem tud hazajutni este Miss coulthart és míg ezek közül némelyikok kevésbé kellemes, mint a többi, biztos vagyok benne, hogy most is lesz észszerű magyarázat. Egy pillanatra megállt, míg Veronika Miss Kultát delétette a gőzőgőcsészét. Most pedig fogyassza el a tejját, aztán vegye ki a nap további részét. Ha a hónapig nincs semmi hír, keressen fel újra, és bejelentjük a bátya eltűnését a Skotlandjárban. Miss Kultát kipréselt magából egy mosolyt. Köszönöm, uram, csak. Mind úgy megijedtünk a mostanába történt különös dolgok miatt. Volt idő, amikor csak nevettünk volna ezen. De most, hogy ezek a kóbor lelkek az utcákon garázdálkodnak... Tudom, miszkultát tudom. A Pest is miatt mindannyian aggódunk a szeretteink és barátaink képségéért. Megígérem, hogy nyitva tartom a fülem, hát ha hallok valamit, ami segít megtalálnunk a bátyát. Newberry fölállt és megkerült az asztal. Maradjon itt egy pillanatig, Miss Kultárd, amíg váltok néhány szót Miss Hobbszal. Ezzel kilépett a szomszédos helyiségbe, lesimította a zakóját és behúzta maga után az ajtót. Veronika felnézett. Mi az? Fogadni mernék, hogy ital, szerencsejáték vagy a kettő kombinációja van a dolog mögött. Megrázta a fejét. Tudunk valamiben segíteni? Nem. Meggyőződésem, hogy az ügy magától megoldódik. Egy-két nap és a fickó felbukkan majd otthon, éhesen és megjuhászodva. Esetleg egy cellába bukkannak rá a város másik végén, és túlságosan szégyeli majd magát ahhoz, hogy elmondja a családjának merre járt valójában. Kopogtatás hallatszott a külső ajtó felől. Veronika kérdő pillantást vetett newberry majd az ajtóhoz lépett. Amikor kinyitotta, egy futárt pillantott meg a folyosón, aki egy apró kártyát szorongatott a jobb kezében. Üzenetet hoztam Sir Morris Newberynek, hölgyem. Köszönöm, át fogom neki adni. Veronika elvette a kártyát a fiútól, aztán Newberyhez fordult, aki időközben érdeklődve lépett a háta mögé. Newbery átvette a kártyát és megfordította. Bainbridge-től jött. Newbery arca elkomorult, felnézett Veronikára. Hozza a kabátját, újabb gyilkosság történt.